Három Egy szálfaszban Ezt még visszakapott göndör, Geci Épületeken, lépcsőkön, ütött kopott folyosókon vezetnek át Rendőrök mindenhol Nem egy vidám hely Pár perc vonulás után megint valami lepusztult kötünk ki Ám itt nem az ismerős és számomra oly kedves arcvár, akire számítottam a szakállas egyébként elsőre jó fejének tűnő ügyvéd bemutatkozik, és közli, hogy ő még csak nem is a kirendelt ügyvéd, hanem a helyettese, mert ő épp nem ért rá. Ilyen is van. Fasza. De kurva mindegy, mert jóformán azt sem tudom még, hogy hol vagyok. Mire megnyugtat és elmondja, hogy nem sokat tud az ügyről, de az ügyirat sorszámából arra következtet, hogy engem megfigyeltek, és így kaphattak el. Azt javasolja, ne tegyek vallomást, elvégre még csak annyit tudunk, hogy mivel gyanúsítanak, részleteket, semmit. Így lesz, ha ön mondja. Ez most a legjobb, amit tehetek, míg a saját ügyvédem át nem vesz. Róla egyelőre nem tudni semmit. Mindez még kettesben. Azután be az irodába. Helyes, fiatal, nyomozó hölgy kezd vallatni. Az ügyvéd előadja, hogy nem kívánunk vallomást tenni. Oké, okay, jegyzőkönyv, megint aláírok egy halom papírt és közben befut az ügyvédem a szokásos komótos járásával és derűs, bizakodó mosolyával. Szavasz! Üdvözlöm, honnan tudtad, hogy itt vagyok? Jól van? Mit kell ilyenkor csinálni, nagy a szar? Rövid konzultáció, mielőtt visszamegyünk megtenni a folytatólagos vallomást. Szerinte akkor járok a legjobban, ha elmondom az igazat. Ha bevallom, hogy fogyasztó vagyok, és kitől van a cucc. Ha a kérdésekre is válaszolok, az segít mi hamarabb kimászni a szarból. Hathatós együttműködés a szervekkel. Javasolja az ügyvéd, ez mindenképpen enyhítő körülmény lesz a végén. Oké, legyen, ha ezt mondod. Te vagy a szakember. Újra be a kis hölgyhöz. Minden kérdésre remegve válaszolok, majd behoznak egy papírt négy fotóval. Rábökök régi cimborámra. Fáj a szívem, de ez most kurvára nem a régi barátságok ideje, inkább az igazságé. Ha meg akarom úszni, muszáj lesz őszintén. Ez itt már nem vicc. Élethalál kérdés. Elég volt nyolc óra izelítő a bezártságból. Megint egy halompapír, aláírom. Egy másik szobában fotókat készítenek rólam, klasszikus centi mellett, ahogy a kurva filmekben. Aztán egy pálcikával, mint egy fültisztító benyúlnak a számba, és a nyelvemet kapirgálják vele. Ez a DNS mintavétel. Lefotózzák a tetoválásomat előről, hátulról, oldalról. Mindkét vállamon, mindkét karamon. Új lenyomatot vesznek mind a tíz ujjamról. Aztán tenyér lenyomatot majd tenyér éléről is lenyomatott. Pista fekete mindkét kezem a tintától, meg az egész szarakodástól. Közben az ügyvéden mosolygó és nyugtató tekintete jótékony hatással van rám. A gyenge, szar, erőltetett poénjainkon a műveletet vezető másik hölgy is elmosolyodik, mintha kisé oldódna a tragikus hangulat. Az ügyvédemmel lemegyek egy cigire, amiből rögtön kettő lesz, mert a jelenlévő fiatal rendőrnek megesik rajtam a szíve. Életmentő most a füstös bűzrudacska, bár amúgy alapesetben nem dohányzom. Szimpla stresszoldás. Vissza fel, miután végzünk. A folyosón elcsípünk valakit. Elég szar hírei vannak. Ezért meg azért, egy kurva szót sem értek belőle, Muszáj lesz kezdeményezni ők az előzetes letartóztatásomat. Egyelőre még csak őrizetbe vettek, az maximum 72 óra. Paf! Fak! Lepereg előttem az életem. De minimum az elkövetkezendő hétvége összes programja. Ezeket már tuti buktam. Jól csikész lesz. Anyám még dettó. Ez már nem úszom meg, kibaszott nagy cirkusz nélkül. Hamarosan, már jócskán éjszaka, megjön értem két újabb rendőr. Átvisznek a Gyorskocsi utcába. Ott leszek legkésőbb három napig, míg az ügyészség dönt a további sorsomról. Egyelőre annyi biztos, hogy a három napos háromnapos űrizetbevétele tárgyalással zárul majd, ahol eldől az azt követő sorsom. Ennyi idő alatt kell dönteniük arról, hogy letartóztatnak-e. Ez a két kolléga is tök normális. Udvariasak, készségesek és korrektek. Lent a belső udvaron megint aláírok egy rakáspapírt, majd újra bilincs, vezető szár be az autóba. Elbúcsúzom az ügyvédtől egy utolsó cigivel jobb héján. Vállára hajtott fejjel fejezem ki lojalitásomat, barátságomat. Szavaz, barátom, mindent hálásan köszönök neked. Ne aggódj, Zoli, mindent megteszek, hogy mi hamarabb kihozzalak innen. A nyolcadik kerületi fogdából át a budapesti éjszakán a körúton, a nyugatin. Egy hangyányival szabadabnak érzem magam. Már amennyire fémkarperetszel a csuklómon ez lehetséges egy rendőr autóban. A két új őröm jelenléte megnyugtató, jó kisugárzásuk van. Segítenek tudomásul venni a sorsom, bár elárulják, hogy a gyorskocsiban azért nem lesz minden ilyen vidám. Azt is hozzáteszik még, hogy az adjon Isten ott is olyan, mint a fogadj Isten. Ez kissé megnyugtat. Tudom, milyen vagyok. Nem vagyok bűnöző, nem vagyok szarfej, kultúrember volnék, vagy mi fene? Azért az autó ablakán kinézve a nyugati környékén megdobban a szívem. Az én gyönyörű kis jól csikál, vajon hogy van? Mennyire viselte meg szegényt ez az egész? Hogy lehettem ekkora nagy marha? Soha életemben nem volt dolgom a rendőrséggel, illetve egyszer több mint tíz éve, de az egy egészen más sztori volt. 2009-ben történt, hogy ellopták az akkor körülbelül 120 ezer forintot ma, Minimum félmillát érő, Mali Viper csiszolt alumíniumvázas, egyedi építésű mountainbike Az egyik varrónőmhöz mentem a Danko utcába, a bicaj szokás szerint felvittem a lépcsőn az első emeletre, majd letettem a lakása elé a gangra, egy méterre az ajtótól. Bementem, odadtam a kolleginának a két darab hímzett farzseb szabványt, amért jöttem, majd kiléptem az ajtól és nem akartam hinni a szememnek, a biciklinek hűlt helye. Két percig se voltam bent, épp ezért nem is kötöttem ki, az támasztott kerékpár mégis elpárolgott. Azonnal lerohantam az utcára, és az általam meginterjú volt összes forró nyomos szemtanú, egy kurva, a két munkanélküli és egy fogatlan boltos állítása szerint senki nem tolt ki onnan semmiféle biciklit, másik kiárata pedig nem volt a háznak. Hívtam azonnal a rendőröket, de csak a fejüket csóválták, amikor azt magyaráztam nekik, hogy a biciklim valahol tuti ott van a házban, keressük meg! Mégis mit képzelek? Nem mehetnek be a lakásokba házkutatási engedély nélkül? Végül az húgomnak, aki pont abban a szerencsétlen szituban hívott fel, az a mentő ötlete támadt, hogy rakja ki egy plakátot, miszerint 50 ezer forintért visszavásárolnám az eltűnt biciklimet. Másnap délelőtt csörgött is a telefonom. Egy gyerekhang. A becsületes megtaláló hívott, fura hanglejtéssel és még furább tájszólással, hogy előző este fél hétkor, a bicajnak este hatkor kelt lába, Vásárolt egy narancsárga kerékpárt 35 ezer forintért, amit a húsvéti pénzéből spórolt össze. De ma reggel kutyasétáltatás közben meglátta a kiírást, gyanús lett neki, lekaparta a festéket a bicikliről, és látta alatta a malit, meg hogy igazából ezüst színű. Ezért vissza akarja adni, ha tényleg jár érte az 50 ezer forint jutalom. Délután kettőre beszéltük meg a találkozót a barostéri McDonald's elé. Útközben nyilván beugrottam egy kis segítségért a nyolcadik kerületi rendőrkapitánságra, vagyis pont arra a helyre, hova ma délben behoztak. Gyorsan elmagyaráztam a szitút, és a zsaruk készségesek voltak, nem igazán lepődtek meg. Két kolléga követette civil autóban, egy meg sétált utánam lemaradva szintén civilben. Mit kell majd csinálnom? Ha meglátom, hogy tényleg az én biciklim, vakarjam meg a fejem tetejét, ők pedig majd akcióba lendülnek, pont mint a filmekben. Odaértem. A Meki előtt egy vékony, romas rác, mellette egy kicsi rendezetlen topronty hölgy, velük pedig egy kerékpár. Mintha az enyém lett volna formailag, de olyan fura az egész. Hogy ez ki, mi történt? Mi lett ezzel? Össze-vissza lett baszva diszperziós falfestékkel. Olyan igazi kilencvenes évekbeli halvány barack szín, mint a kiutalt bérlakások fala. A kormányon, a fékeken, a gumén, a váltón, a csavarokon, a bovdenen, mindenhol. Életemben nem láttam még ilyen undorító tróger gányolást. Vakartam a fejem veszettül, jöttek is a rendőrök, bemutatkoztak, mire a rozzant anyuka belekezdett a színjátékba. Ugye mondtam, hogy ne vegyél semmit, számlanék néküte hülye gyerek, ordított a kölyökre. Durr egy tockos. akart venni a húsvét is pórolt pénzből, most meg lopott biciklit vett. Jaj, fiam, mit tettél? Még egy pofan. A megszeppen gyerek egy munkat sem szólt, zokszó nélkül viselte a drámát. Így jár, aki becsületes, micsoda egy szemét alakez. Már mint én. Durr, még egy füles a kisrácnak. Menjünk be a kapitánságra, javasolták a rendőrök. Bementünk. Miközben vártunk a folyosónak kihallgatásra, az asszony folyamatosan mondta a magáét. Így jár a becsület és megtaláló, csak mert roba be kell hozni a rendőrségre. Jaj, jaj, miért nem adtuk tízezer ér? Ez a szemét pék a jutalom pénz se adta ide. Ez a geci, a göndörgeci. Mit nézze, visszakapott még, de Ez még visszakapott, geci. A végén persze simán elengedték őket, hiszen a gyerek kiskorú, és egyébként sincs Magyarországon cigánybűnözés. Már nagyon késő éjszaka lehet, amikor megérkezünk a gyorskocsiba. Itt már súlyos rácsok. Szűk folyosók. Bilincses, vezetőszáras alakok, szintén két kísérővel. Ide hozzák az őrizeteseket szerte a városból. A két rendőröm között valahogy biztonságban érzem magam. Mondják, hogy azért itt már hét próbás zoral arcok is megfordulnak szép számmal, de nem valószínű, hogy egy ilyennel kerülnék egy zárkába. Elvégre a büntetés végrehajtási alkalmazottaknak sem érdeke, hogy ügy legyen, főleg, ha ismert arcról van szó. Folyosók, zárak, rácsok. Sok rendőr, benfentes környezet, rideg, világ. Az orvosi irodával kezdünk. Súlyos sorban állás van, mindenkin bilincs. Fejenként két rendőr kísérő. Az én két kísérőm anyázik párat. Ők már tudják, hogy hosszú menet lesz, amikor látják, mennyien várakozunk. Ráadásul a harmadik társuk elfelejtett húgyos dobozt hozni magával. Most derül ki, hogy tőlem még gyors teszt mintát se vettek. A kurva istenit itt leszünk egész éjszaka, pedig kurvára nem ez lenne a dolgunk morogja az egyik rendőr rettenetesen dühösen. Bocsánatot kérek, nem a maga hibája Zoltán. Közben jönnek az újabb rabok. Egy fura félelmetes arc, filigrán, vékony, nagyon hülye vigyorral, mintha örülne ennek az egésznek. Bizalmaskodik a fogvatartóival, igazi hülye gyerek röhög. Csak nehogy ezzel kerüljek egy zárkába, meg a többi se. Nagyjából egy óra múlva bejutunk az orvos asszony elé. Vetkőzzöl le. Vetkőzöm. Ugyan mit tehetnék? Ez már a második mesztelerre vetkőzésem, mert a nyolcadik kerületben is mesztelerre vetkőztettek. Illetve hát nem gondolták, hogy nincs rajta alsó drág, de miután én csak fél órára ugrottam ki a lakásomból délelőtt, ezért egy szál nadrág, egy szál póló, az a mocskos, kék, szakad csíjzseki, illetve cipő volt rajtam. Egyébként se hordok március márciustól októberig, lazában tolom nyáron. Így amikor azt mondták, hogy vegyem le a nadrágomat meg a pólómat, gyakorlatilag nem maradt rajtam semmi. Ahogy az első alkalommal úgy most se számított az orvos asszony az asszisztense meg a többi rendőr arra, hogy ott állok majd egy szál Nincs rajta alsón drág, hanem probléma. Akkor takarja el, mint a focisták, forduljon meg. Mutatom a szőrös seggem. Öltözzöm fel. Van valami betegsége? Nincs. Érzéken gyógyszerre? Nem. Alkoholt fogyaszt? Alkalmanként csak bulikban. Ez nem egy buli. Dohányzik? Maximum egy-két szálat. Kábító szerezik? Füvezek, igen. Elalváshoz és alkotáshoz használom, de csak esténként, illetve alkalmanként. Már kb. 20-25 éve. Inspirál, tudja? Divattervező vagyok a féle, művészember. Kurva nehezen megjön a pisis doboz is. Már mindenki feszült, menne a dolgára. Lehet, hogy éjfél. Csak én vagyok nyugodt. Nekem tuti van itt három napom, de kettő biztosan. Az egyik őröm végignézi, hogy belevizelek a tégeibe. Nem szem elől, bejön velem a búdiba, és szemmel tart. Végül is ezért vannak itt. Hát, ha van nálam egy póthúgy csomag. Háromnegyedik töltse meg, és rendesen zárja le. Oké, okay, rendben. Így teszek. Vissza az orvosasszonyhoz. Oké, okay, mehet. Egy másik szobában egy másik előadó hölgy előtt újra mesztelerre vetkőztet egy marcona, egyáltalán nem kedves, baszott nagy darab fogda őr. Végig pásztáz egy detektorral. Úgy tűnik a kézi filmdetektorit alapvető eszköz. Öltözzön fel! Újra bilincs, miután aláírtam megint egy rahedli papírt, igazolást átvételit, átadási nem tudom mit. Tegye előre a kis kezét! Rábaszom arcon a két pokrócot, egy ágyneműt, egy szappont, egy fogkefét, meg egy fokrémet a kinyújtott kezeimre, és utamra enged. Med! Már kurva késő van. Bőven elmúlt éjfél. Elbúcsúzom két alkalmi partneremtől, megköszönöm az emberségüket, és irány a zárt világ. Baszott nagy rá rácsok mindenhol. Kártyás csipogók, nyitók. Újabb zárak, rácsok, lépcsők, szűk folyosók. Hideg az egész. Hűvös. Sötét. Nyomorult hatvanas izzók világítanak mindenhol. Elbaszott egy világ. Maga elé tartott kézzel, rajta az ágyneműkkel megyek, még végül egy út útvesztő végén eljutunk a zárkámba. Menjen be és húzza fel az ágyneműt. Volt itt leprás, tetves, rühes, mindenféle fajta, nehogy elkapjon valamit. Ja, az fassa. Jó éjszakát, jó éjszakát. Elnézést, ö, alig ettem még ma, kaphatok valamit enni. Jön a reggeli nyolckor. Ja, köszönöm. Jó éjszakát. Egész normális kultúrát zárka. Két ágy a szoba két ellentétes oldalán, Rajtuk koszos, fehér, vagy nem is tudom milyen színű, vastag PVC-vel burkolt matrac, kb. 5 centi vastag. Retkes, barnás, szürkés koszfoltok rajta. Megfordítom a hátoldala egy fokkal talán jobb. Felhúzom az ágyneműt, és letakarom a lepedővel a PVC matracot. Ez lesz a legkisebb gondom. Kicsit szűk a párnahuzat, de mit számít? Szétnézek. Fém, csiszolt, acélmosdó dótál, viszonylag modern dizájnos, mint a reptereken. Hozzá hasonló anyagú, hideg fém WC-csésze, ülőke nélkül a sarokban, egy fém csapó ajtó mögött. Ami fölött egyébként simán belátni. A vécébe. be Az árka körülbelül négyszer öt méteres, lejárom párszortyúk lépésben. Viszonylag tágas, új padló burkolattal és meglepően fehér falakkal. Három nagy neoncső világít a mennyezeten vakítóan fehéret. Van még két kurva nagy rácsos ablak bukóra nyitva, nem is lehet tovább nyitni. Hűs levegő árad befelé, és fura monoton zaj. Talán valami szellőztető lehet. Fogatmosok, elfáradtam, lefekszem. Jó szakát. Azt a kurva.